Цей його сопливий патріотизм уже давно усіх дістав. Пішов би в монастир, більше толку було б, а то вирішив Україну будувати. Не з твоїм вмінням... Заспокойся, старий. Такий наш народ. Ні на кого опертися. Коли б не ми, то вже давно б старший брат нас розтоптав. Вечеріво. Сонце полі ховалося добрію, рівного, неначе хтось поклав на морську гладінь велетенську лінійку. Невдовзі зайшло за гори, і з-за гір виповзли довгі кудлаті тіні. «Ну, де ж еті дєрмакрати?» – волала украй сп'яніла партійна дама. «Живими ілі мертвими – я их тебе достану. Они запомнят этот день на всю оставшуюся, запевнил член тей ж партии. Да черт с ними, с исторической веселистью промовала дама. Слушай, давай по безбашничаем. Я желаю резко изменить курс. Не на Европу, а на Новороссийск. Пошли в капитанскую. Возьми бутылку шампанского. У мене є снотворне, ми їх уложимо. Я вмію неплохо держатися за шторва. Капітан і помічник після першої хвилі шоку хотіли покликати охорону, але згодилися пригубити холодного напою, щоб ті відчепилися. Напій виявився смачним і приємним. За кілька хвилин обома хитнуло, і вони опустилися на сяючу підлогу. Дама вхопила штурвал і насамовидто крутнула його. Стрілки приладів нервово затремтіли, забігали. Ніхто із відпочиваючих не помітив того. Гриміла музика, розносився регіт, крики, п'яні голоси перекрикували один одного. Пароплав несло на гряду рейфів, про які не знала дама. Роздався могутній удар, пароплав застогнав, як зранений велет, і поволі став опускатися під воду. Щинилася паніка. Син над синами та побратим помітили те першими і кинулися до дверей. Коридором уже бігли наполохані великі мандрівники великого корабля. Вода вже хлюпотіла під ногами, щось падало, тріщало, билося, брязкало коло його ніг. Бачив, як усі, втікаючи, хватали щось і бігли до виходу. І раптом пароплав перетворився на велетенську таріль, що мала форму серця. Велетенський острів, що пускався на морське дно. З нього випливали чоловіки, жінки, і кожен щось тягнув в надії порятуватися. Син над цинами також вхопив щось і смикнув до себе, але та знахідка не давалася. Тоді він смикнув ще раз і коли відірвав, побачив, що то були дві пучки пальців. Завмер і закам'янів. А острів серця враз перетворився у жіночу постать, яка опускалася на дно. Син над синами наполохано спостерігав, як жона-мучениця підняла правицю, щоб перехреститися. А в неї не було двох пучок на вказівному і середньому пальцях. Її очі наповнилися такою мукою, що вона залила все навкруги. Син над синами опинився у відкритому морі. Перед ним розверзлася неосяжна стихія. Хтось плив поруч. І раптом чітко побачив шпилясту скелю. Серце зайшлося такою радістю, що він мало не захлинувся однеї. Вже коли ноги ковзнули по слизькому камінні, а руки вхопилися за рятівну скелю, простогнав. «Слава тобі, Господи! Ти таки мене любиш!» Вибрався на виступ скелі і зручно сів, дарма що голе каміння кололо, неначе наче сів на їжака. Хтось іще вибирався. Чув сапання, сопіння. Душу пекла ноша. Не знав, що з тими пучками робити і куди їх подіти. Зійшов місяць, як млинове коло, і син над синами чітко побачив, що скеря обліплена тілами, мов би груша плодами. Придивився, поруч сидів той, кого віднині вважав своїм ворогом і кого ненавидів. Всевочолий. А далі і інші святненківці, опоненти і недруги. «А що сталося, хлопці?» – запитав мирно, хоча все в ньому вібрувало від ненависті до них. «Сталося те, що сталося. Маємо те, що маємо», – відповів хтось неподалік. «Що заробили в Бога, те й маємо». «Може, ти й заробив, а я ні», – голосно мовив син над синами і знову відчув себе незатишно від тієї ноші, що мав. «Сиди спокійно», – порадився в очолі. «Ти теж встигнув дещо відірвати». «Не ворушися, а то втопишся і нас всіх потопиш». Сексоти ніколи не тонуть. Син над синами, ладен був вчепитися йому в горло, але боявся, що зірветься у морську глибінь. «Як, до речі, і мародери», – зронився в очоли. «Я до твого гавкання вже звик, і в мене з'явився непоганий імунітет на нього». Син над синами відвернувся і побачив, що скерю ще густіше обліплено тілами. Світив місяць, і видно було, що кожен тримав щось у руках, на спині, на голові, навіть у зубах. Один чоловік сидів, обв'язаний штучними квітами, як водяник. Усі віддихувалися і спостерігали, як жінка серце, Поволі ховається під хвилі. Усі бачили її напівбожевільні, жахом виповнені очі. Вони пропікали і спалювали кожного. Син над синами бачив її відірвані пучки, з яких скрапувала кров. Та це ж Україна. несамовито заволав син над синами. Робота злана професіонально, прогуло над і главне бистра, відповів цинічний голос. Ах ти ж, наша незалежна, пронеслася над головами. І раптом усі почули різкий регіт. Сміялася та навіжена, що пустила все на дно, різко повівши пароплавна рифи. — Ще й сміється стерву, — обурено думав син над синами. — Гадюка повзуча, пройда, курвище, відьма! А невдаха капітан вибралася на вершину тієї скелі і п'яно лементувала, реготала. Від луня далеко котилося морем. — Ну, що ж, лаби, німножка поплавали, вонюче племя а не политики. «Куда вам быть отцами народа? Вы что, возомнили о себе? Это у вас многие гормоны перестали работать. Кончилась ваша мужская потенция, и вы ринулись в политику, дабы хоть что-то делать, если возле жены ничего не получается. Воюют они за государство. Да за свои карманы вы все воюете». То есть против государства. Вон все тюки держите. Ха-ха-ха. «Закрой рот, дура!» — пролунала Погрозлая. А, -а, «А, это ты, красный бык, это ты мне затыкаешь рот? Вот у тебя со спермой все в порядке. Да вы же соревнуетесь, кто больше потянет. И воюете один против другого не потому...» что жалко народ, а зависть многими из вас руководит. Как это, чтобы он больше украл, чем я? Зависть — мужская зависть. Вы же до чертиков завистливы. Женщинам до вас далеко в этом плане. У вас размеры этой черноты глобальнее. Всі війни і революції із-за цього починались. Тільки це називалось «Заправа діла». Голосуй. Ти все ж таки жінка, пожалій людей. Всі потомилися. Помовч, усім від того краще буде. А, це ти, гуманістику, блідо-червоний. Ну, майже оранжевий. Ще трохи та жовто-блакитним станеш. Я своїх поглядів, на відміну від інших, не міняю. Ти помовчала. Народ втомився. Я запрещаю, почулося від підніжжя скелі. Воно мені запрещає. А де це твої мерседеси? Як твоя жопа без них? Так, як і ваше гузно. Шановна, тут всі рівні. Та тихіше, будь ласка, ніч можна й поспати, поки рятувальники прийдуть, сплеснув мирний голос. А, -а, а, це ти дермократику, а хіба ти не виспався на наших пленарних? Хіба ти щось там робиш, окрім того, що станці протираєш та справно зарплату одержуєш? «А вона не мала. Скільки ти одержав відпускних? Тридцять п'ять-сорок пенсій? О який ти дорогий син матері України!» «Да закройте їй рот, хто там поближе!» «Замовкни, дурепо!» Это ви мені затикаєте рот?» Да я захочу и эту гряду спущу прямо с вами на морское донышко. Пусть рыбки потешатся. Они столько много дерьма не ели. Ничтожество. Ни к чемы. Они вообразили себя политиками, государственными мужьями. Истерички, завистники, импотенты. Многие из вас... Очень многие достойны колонии тюремных камер с парашами и вшами. Вы ничем не отличаетесь от всего криминалитета, ибо вы воры в законе, мародеры, крупные и мелкие. И ваш трендеж всего лишь гонки, кто больше украдет. Вы бы у меня все туалеты мыли. Я би вам только это й довірила туалети мить да траншеї рить. І знову розреготалася та так голосно, що син над синами прокинувся. І справді, хтось сміявся на нічному пляжі. Світив місяць, повний сяючий. Серце його калатало, було важко дихати. Він різко підхопився і підійшов до краю балконної огорожі. Вдихнув і видихнув повітря. Дружина й діти спали. Стояла тиха південна ніч, пахло морем і гірськими квітами. Десь ще вирувало життя, доносилася музика, злегка хвилювалося море, а на тому недоораному степовищі села срібна траса, яку проклав місяць. Її голубив і цілував чумацький шлях. Чітко вимальовувалися обриси гір, десь безупинно сюрчали коники, кричали молоді сови. Так було хороше кругом, що син над синами полегшено зітхнув і зранив. Слава Богу! Це лише сон. Дивився на місяць на чумацький шлях, неначе й справді чумаки розсипали сіль, і вона світилася, щоб нащадки ніколи не збилися з дороги і не заблукали. Він любив дивитися на зоряне і ясне небо.